SAIK News Radio Aktieel Goeie naand na hartelike welkom by SAIK News Radio My naam is Corien en dis my grootvoerig en eer om die eerste te wees wat saam met jou kan keir in die kieperruimte saam met S.A.I.K. -Nies. Nies. speel tans lekker Afrikaanse muziek diergans en maak staat op jou ondersteuning. Die skakels na die radio sal diergans beskikbaar wees op ons Facebookblad as ook ons webwerf. Ga na www.sik.co.za vir die jongste Nies en baie meer. Ons het vanaf maandag die 4de mei direkte uitsedings gemaakt rakende nies en saken rondom selfbeskikking, onder andere weeksaande tussen 8 uur en 9 uur. S.U.K. Nesel graag van hierdie gedeemdheid gebruik maak om advertenties gratis oor die licht aan te bied vir volks eie besighede, aankondigingsrakende, samenkomste en belangrike gebeurtenisse te maak, die volk bewus te maak van saken rakende Selfbeskoken veral ook in die lig om onnodig met mense te te voer wat ons oor die lig kan speel. Help ons om die erfenis terug te neem en die waarheid uit te kry. Ek doen 'n beroep op jou om my te kontak en in kontak te bring met belangstellendes. Ek sal enige hulp hoog opreis stel. My e-posadres is news@isaiqaradio.com Ons hetans nog nie die mannekrag om die opnames te maak vir die gratis advertensies oor die licht nie, maar jy is welkom om vir ons die opname te stuur om te speel. Maak ook asgeblief geris gebruik van ons blad www.v.co.za. Blaas jou advertensie gratis daar. Die artikels gebruik in die program is die opinies van die onderscheie skrywers en weerspeel nie noodwendig die standpunt van S.A.I.K. Nies radio nie. Ons het gestrand gekyk na die aankomst van Jan van die Riebeek in Zuid-Afrika. Vanavond kyk ons na die oorsake van die groot drak. Maar voor ons daarby kom, kom ons luister eers een lekker vroelike lekkie van kookwater met ek en my mysie. wat met ek en my meisie. Laasgerus op aankondiging op www.4.co.za. www.4.co.za is 'n inisiatief wat streef na die vooruitgang en welstand van die Afrikaanssprekende volk wat ekonomiese bemagtiging en vryheid begeer, asook selfbeskikking en onafhanklikheid. Ons dien die volke as geheel maar ook spesifiek slachoffers van die onwettige BEE en Affirmative Action Wette van hierdie publiek van Suid-Afrika. Al Afrikaans sprekende volk waar ook al in die land of wereld hulle al self bevind wat de westerse levensveise van vooruitgang, merele waardes en standaarde naastreep. Dit is tyd vir volks eie ekonomische bemachtiging so dat ons, ons mense kan ondersteun en bezorg die ons eie vernuft, koop verkoops, kracht, kennis, ondervinding en sovoorts vir ons eie voordeel as ook die vir wie ons zorg kan aanbend. Soos is ons een trotse deel van die inspannetwerk en keigeris by www.4.co.za Jy is ingeskakel by SAHK Nies Radio. Ons kyk na die oorsake van die groot trek Die grootskase landverhuising tussen die jare 1835 en 1838, hoofsakelik vanuit die vanuit die oostelike dele van die kaapkolonie was een van die belangrikste gebeurtenisse in die geschiedenis van Zuid-Afrika. Dit het nie nie die verhuising en vestiging van Blankes in die Noorde mee gebring nie, maar het ook een groot invloed op die levens van die swaardstam in die Noorde gehad. Het sy positief of negatief? Die massabeweging van ongeveer 10.000 siele uit die Kaapkolonie verskil van die geleidelike uitbreidingsbeweging wat oor die jare plaasgevind het. Die blanke boere het met die verloop van tyd al verder in die noordoostelike richting al langs die kus getrek, op soek na beter weivelde vir hulle veeën. Die proces is echter gestuid toe omstreek 1770 die getalreiker koos as by die Visrivier tegekom het. Laasgenoemde was ook voieboere, wat met die behoeftes at die blankes, namelijk beter Weyvelde. Die probleem was, dat hulle in die suidwestelike richting getrek het. Botsens tussen die twee groepe was dus onvermeidelik. Dit het teen 1834-35 reeds tot 16 grensoorloge leid. Die Engelse die Kaapkolonie in 1806 permanent beset, hoewel van hulle geweneers soos Caledon, 1807 en 1811, Kredok, 1811 tot 1814 en Somerset, 1814 tot 1826, probeer het om die grens tussen blank en zwart af te baken by die visreveer en te beskerm, was dit nie suksesvol nie. Dit wat poogenoemde gouverneurs probeer doen het, dier onder andere voorte op die oer van die visreveer op te rig en die grens dier soldaten te laat patroleer, is later dier filantropies gesinde gouverneurs soos Burke 1826 tot 1828 en Cal 1828 tot 1833 ongedaan gemaakt weens die gebrek aan effectieve optrede dier die Engelse overhede het die swartes a, al groter wordende gevaar vir die blanke oosgrenspoor geword. Die oorzake van die trek. Daar was oorzakelik twee oor oorzake namelijk financieel en filantropies of anders gestel materieel en ideologies. Die materiële of financiële oorzake kan onderverdeel word 1. Een tekort aan grond of wijfveld 2. Gebrek aan kapitaal 3. Te min arbeiders 4. Onveiligheid op die oosgrens Die ideologische en filantropische oorzake was 1. Gelykstelling met die gekleerdes 2. Geen sê in die regering nie 3. Die hinkering na onafhankelijkheid Een van die vernaamste oorzake van die groot trek was die verskil tussen die grensboere en die filantropies georiënteerde Engelse, sendelinge en ambtenare se siening van die gekleerdes. Die blankes nie kaap vir die op die oogs oogsgrens se siening van inhouding teenoor die nie blankes, swartes en kooikooi -kooi, was op hulle jarelange ervaringe gebaseerde. Twee levensbeskauwings het in mekaar te staan gekom, die van die Afrikaner en die van die filantroop. Die Afrikaner was teenrasse gelijkheid, die filantroop daarin teen het juist gelijkheid tussen mens en mens beklemtoon. Anders as die blankes in die Kaapkolonie is daar in Europa geduren die 18e eeuw met die natuurvolke gedweep die gedachte van een onverdeelbare mensheid waar alle mense broeders is is in die eeuw beklemd toon. Daar is ook met die sogenaamde edele barbaar wat dier John Jack Rousseau verkondig is gedweep. Die Engelse ambtenare en die sendelinge soos Philip, Reed en van der Kemp het te veel vertrouwe in die onskuld en vreedsamheid van die edele barbaar gehaad as gevolg van hulle gebrekkige achtergrond en ervaringe het hulle die ongeskikte posiesie van die inheemse volke in die Kaap veroordeel, die blankes as die aangeklagdes laat verskyn en die Afrikaaner in die zwarte geklerige skulder. Daar kan slechts seidelings na sekere incidente verwijs word, wat as gevolg van die sendelinge en die filantropies gesinde goveneers sy invloed to die grensboere so ongelukkigheid geleid het en hulle uiteindelik laat trak het. Die voorbeelde hiervan is onder andere die Ordonatie van 1812 ook die swarte om een gang genoem, waar verskye blanke grensboere valsigslik van mishandeling van hulle kooi kooi werkers beskuldig is. Hoewel al die angeklaagdes dier een rondgaande hof onskuldig bevind is, het dit tot groot ongelukkigheid gelei. Die Engelse hantering van die slachters opstand in 1815, waarna vijf leiders opgehang is, het die gemoedere verder opgeswoep. Daarna die ordonantie 50 in 1828 gevolg. Dit het die blank en nie blank op gelijke voet gestel, wat tegens reeds gesê is, die blanke sterk gekant was. Karel Triegard, sien van die voortrekkerleier leier Louën Anna Steenkamp, een voortrekker vrou, het gelijkstelling as een van die hoofdoorzake van die trek genoem. Die Kaapkolonie was hoofsakelik van slawe en kooikooi af arbeiders afhankelijk. Ordonantie 50 het nie in die inboekstelsel nie, maar ook die passtelsel afgeskaf. Dit het die ernstige gevolge vir die verhouding tussen werkgever en werknemer gehad. Dit het ook ongekonderd trolleerde rondloperei en diefstal tot gevolg gehad. Ander aangeleidende oorzake was die verandering van die gescheeld stelsel en rikstaalders na Britse poonde. Toe die Engelse die kaap in 186 permanent beset het, was een rikstaalder 4 shillings waard. Toe 1814 het die waarde tot 2 shillings en 3 pennies gedaal en in 1825 was 1 rikstaalder slechts 1 shilling en 6 pennies waard. As gevolg daarvan is die blankes wat geld gespaar het, swaar getreef en die waarde van die het ook gedaal. Voor ek aangaan, kom ons luister weer na kookwater met die boeredans. Water met die dans. Ons gaan aan met ons vertelling oor die oorzaak van die groot trek. Nog een rede vir die trek was die invoering van Engels in 1822 tot 1828. As die enigste officiële taal. Vermeer as 80% van die blanke bevolking het dit groot ongrieve oorzaak, omdat hulle nie Engelsmachtig was nie. Die greensboere het boon op geen sê gehad in die regering nie. Onder die kroonkolonie bestuur het die gouverneer al die mag gehad. Hy en al sy ambtenaar rei het meesal onverskillig tegen door die greensboere sy probleme gestaan en ly grootliks onbeskermd gelaat. Dit het die gebeurte om die kolonie te verlaat al sterker laat word. Met die vrystelling van die slave in 1834 was daar 35.745 slawe met die totale waarde van meer as 3 miljoen pond. Die Britse regering was echter net bereid om 1 miljoen 250.000 pond uit te betaal, wat beteken het dat die slawe einaars slechts so wat die derde van die slawe sy waarde ontvang het. Die blankes wat slawe einaars was, het in ten gunste van die geldelike vrystelling verklaar. Hulle was echter ontevrede oor die snelle wijse waarop dit geskiet het en vooral oor die onvoldoende vergoeding wat dier die regering aan hulle uitbetaal sal word, wat in elk geval slechts in Britannia betaalbaar was. Die blankes was slegs paar, wat slechts een paar slawe gehad het, kon dit nie bekostig om die geld in Britannia te gaan haal nie. Die eis is daarhalwe aan agente voor appel in een verkoop. Oos reeds genoem was materiële faktore van die vernaamste reeds vir die trek. Die kaafse regering het enige verdere gebiedsuitbreiding verbied om het het volgens hulle die swaartes van die grond so beroof. Dit het meegebring dat die groeiende getal greensboere met die uitgebreide vreeetroppe nie meer grond kon bekom neem. Bonop is die leenpachtstelsel na nou een vrypachtstelsel veranderd. Die oorskakeling het vir die greensboere adagionele uitgaves meegebring. Voortaan moes een plaas op een spesifieke persoonse naam geregistreer word. Daarvoor was die titelakte nodig, wat geld gekos het. Een landmeter moes ook betaal word om die plaas op te meet. Dit was alles deel van die plan om die greensboere sy neiging om al verder oostswaar te trek te stuit. Sarel Siree en Piet Eys maak albedal van melding dat die tekort aan grond en die probleeme wat het meegebring het en van die hoofoorzake van die trek was. Die geoosgreensoorloog het meegebring dat die greensboere groot verliezen geleid het as gevolg van die kooikooi kooi en die koos als gevoordierende aanvalle en blindertochte. Soos reeds gesê, het die Kaapse overhede as gevolg van financiële en filantropische redes weinig gedoen om hulle te beskerm. Tis 1812 en 1835 was daar drie oorloon. Die 60 Grensoorlog was die Klimmiks. Terwyl die grenspoorde die overheid van Waans, trek, vee en perde voorsien het, het hulle geen vergoeding daarvoor ontvang neemd. Tijdens die oorlog het die boere ongeveer 300.000 pond skade gelei, maar slechts 15.000 pond vergoeding ontvang. Boenebis al die blaam vir die oorlog op die boere geplaas. Piet Ratiefse manifest wat die hoofdoorzake van die trek saanvat kan nie volledig aangehaal neem. Hy het echter onder andere gekla oor die aanhoudende plindring door swartes wat die grensdistrikte verwoes en die meeste blankes gereineer het. Hy skryf ook, ons wanhoop daaran om die kolonie te red van die ewels wat het bedreig dier die oproerige en oneerlijke gedrag van vaalbonde, dis nou die smaartes, wat toegelaat word om die land in alle dele te verontris. Dier Noordwaarts na die ongetemde en onbekende biddelande trek was gewis nie makkelike besluit nie. Daar wou die blanke greensboere vir hulle land vind, waar hulle sake volgens hulle eie voorziening kon gaan uitwerk, sonder inmenging van die kant van die filantropische georiënteerde Engelse overheid. Ek speel graag Afrikaans dans of kookwater, sy kyk hoe lyk ons nou. Ek lyk ons nou hier kookwater. Voor ek kom by die vier groot trekse leiers, kom ons luister na Corlia met swart koffie. Corlia met swart koffie Ons kyk na die voortrekkerleiers Louis Trigaard, 1783 tot 1838 Louis Trigaard was een kleinkind van Karel Gustaf Trigaard van Swede wat omstreeks 1742 in die kaap aangekom het en in 1744 met Susanna Keen getrouwd is Louis op 10 augustus 1783 in die distrik van Solendam gebore en 3 in 1810 met Martha Elisabeth Susanna Bauer in die huwelik. 10 kinders is uit die huwelik gebore wat 4 volwassenheid bereik het Carolus Johannes 1811-1901 tot Petrus Frederik 1819-1860 tot Louis Gustaf 1827 tot 1891 en Anna Elizabeth 1832 tot 1902 Louis Tregaard sy dagboek getuig van een doelgerichte leier en vredemaker wat nie aarzel om sy medetrekkers te betug wanneer hy dit nodig ag nie. Sy gesonde gedagtes aangaande die uitoefening van sy vaderlijke gesag wanneer sy syns Karel en Pita oneenigheid het, het sy afkeer van dier en mishandeling spreek uit wat hy skryf. So bekend is, treg er die enigste voortrekker leier, wat die dagboek tydens sy omswervinge bijhou. Sy journaal is een bron van kennis, sowel tal kundig as kultuurhistories, en wat betreft van kennis, van toenmalige inboerlingstam in Transvaal, die plante- en dierwereld, die bodemgesteldheid en die klimaatomstandigheid. Ons kyk na Pieter Rettief, 1780 tot 1838. Pieter Rettief, geboor het in Soetendal, Waalmakersvallei, Wellington. 12 November 1780, oorlede Tungaenstad, Ongongongluwoe, Zululand, 6 Februari 1838. Voortrekke leier, handelaar en grensboer was die tweede seen van Jacobus Retief en sy vrou Deborah Joubert. Sy oorgrootvader aan vaderskant François Retief en sy moeders oorgrootvader Pierre Joubert het albei op 1688 in Zuid-Afrika aangekom. Retiefs op 4 juli 1814 met die wederweemacht Helena Johanna Grijling geboorde de wet getrouwd. Hulle het vier kinders gehad, de boore Jacoba, Jacobus, Margareta, Magdalena en Pieter. Pieter tiefdree op as om die overhede van die grensboore sy probleeme te vergewis. Hy het lang gehoop dat die verbetering in die toestande op die grens een uitwaardse beweging onnodig sal maak. To die goveneer Sir Benjamin de Urban die situasie vererger, Stirretief se manifest aan die Grey'sdown Journal pak op in trek. Pietryty word beskryf as 'n gelante heer en uitmuntende veldkornet, 'n stil sterk mens, 'n gebore leier en 'n besadigde persoon met 'n vasberade en krachtdadige persoonlikheid. Retief is een van die meest tragiese vergere in die Zuid-Afrikaanse geschiedenis. Door sy opvoeding, intelligentie, ondernemingsgees en sy persoonlikheid is hy toegeris om uit te stuig boor die gemiddelde en voorbestem om een leier te word. Hy het ook dan daarin geslaag om die respect en vertrouwe af te dwing van amal wat hom geken het. Die Britse siedlaars het sy goedhartigheid, sy belangstelling en helpvaardigheid geloof en die overheid het in hom een man met leier zodanighede herken en den ooreenkomstig met hom gehandel. Voor die boere op die oostgrens en later tijdens die groot trek was hy die onbedoeste leier. Die tiefste betekenis in die geskiednis leg grootliks in wat hy vir persoonlik vir die vryheidslewende Afrikaner. Voor kom by Andries Hendrik potgieter, Kom ons luister eers na een bekie vroelike opgewegde muziek van Kanye Wardies met hulle In The Mood. Kani is se boerenorkes met in the mood. Ons kom by Andries Hendrik Potter, potgeter 1792 tot 1852. Andries Hendrik Potter, geboere, distrik Graf Renniet, 19 december 1792. Oerledes Kom en Stal, Soutpansberg, 16 december 16 december 1852 voortrekke leier was die tweede sien van Hermanus Potgieter 1765 tot 1871 a veeboer in die distrik graf Ryniet en sy vrou Petronella Margareta Krugel gedoop 1773 tot 1802 Potgieter trouw in juli 1812 met die nooi bota en teen die volgende jaar is sy vader en hy saam op die plaas kommando drift aan die Taka rivier, so wat 24 mil oos van die heidige dorp, kredok, kredok gevestig. Hoewel daar geen portreet van P bestaan nie, moes hy, volgens oorleverend, opvallend van voorkomst gewees het. Oor die 6 voet lang, fors gebouw, gespeerd, beweeglik, onvergelijklijke perderuiter en daarby skerpsinnig, ristloos van aard vervul met die agressieve selfstandigheidsdrang en onafhankelijkheidsgees, wat in die egocentrisse si, grens. Stig van aard, een man van daad met min woorde, beslis en soms haar koppig in sy so optrede. Pot het er bly omstrede in die geschiedenis van die groot trek, dier vele beweer en dier evenveel veroordeel. Die waarheid lie waarschijnlijk tisneer die uiterst is. Een afsondering word hy groot, gestaal in lichaam en gees dier een natuur van uiterstes en in die botsing met die koza individualis wat hy was, vind hy samenwerking met sy gelijkers of mederes moeilik. Bedeeld met een krachtige persoonlijkheid en natuurlijke leierstalente, wat van hom tijdens die ontplooiing van die trek in die transvaal by uitstek die temer van ’n woeste land maak val dit oom moeilik om hom aan andere ongeskik te stel en hy wen as een onverskrooke baanbreker dier sy blode daadkracht en trou aan loyaliteit van baie van sy tydgenote. Ons kyk na Gerardus Martinus Marits, 1797 tot 1838. tot 1838. Gerardus Martinus Marits, Gerd of Gerdit, geboorde distrik Graaf Rynet, maart 1797, oorlede Maritsdam, Soelaar, Klein Togela, Natal 23 september 1838. Voortrekkerleier was die tweede sien uit die gesin van siewe kinders en is geboorde ten wees, weeste van die onderloop van die groot viserveer in die siervelde tydens die syd-oostelike uithoek van die grafvry netste distrik wat die soorste moes hy onder die koosabroeringe. Sy vader was Solomon Merits 1769 tot 7 augustus 1828. klein Kleinsien van die stamvader van die familie Merits in Zuid-Afrika, Jan Moritz Merits, wat in 1718 uit Banterp in die Graafskap Lippe, West-Thysland, aan die Kaap in diens van die VOC. Sy moeder was Maria Elizabeth Oostthuizen, 3 Augustus 1777 tot 17 Maart 1846. Dochter van Gerardus Oostthuizen, een boer in die wijk van Swarkopsevier in die distrik Graaf Renet. Of Schoon Meritse loop aan toon dat hy belangrike militaire prestaties behaal het, is hy sy vernaamste betekenis vir die groottrek gelee en die werk wat hy in verband met bestuur, administratie en rechtsbraak doen. Telkens draai op wanneer hy nieuwe bestuursreelings dier die voortreks gedraai word. In die loop van die groot trek onderzoek hy die geldigheid van voorgenome juwelike, bereder boedels wat vooral na die groot moord baie nodig geword het en oefen die rechtspraak uit. Hy is een godsdienstige mens, demokraat in murg en been en bovenal ook een man van wet in orde. As besliste demokraat bot sy soms met potgieter, die onverskrokke baanbreker, wat kind van die veld was en aan die eise van die gevestigde maatskapie minder gewoond was. Dit is ook verstaan bood dat daar er soms wrijving voorkomt as Marits en Eis, want die man met die oortuiging van Marits krij die aard van die saak soms meningsverskille met Eis, een dynamische gees maar iemand wat van die begin af een eie koers volg. Gert Marits was een man met een sterk persoonlijkheid, maar soos met Solke mense, dikwels die geval is, minder buigsam van gees. Hy was ook nie een man van baie geduld nie. As hy herhaaldlik teengestaan is, en wat hy as hy goeie recht beskou het, of wat vir hom recht en behoorlik voorgekom het, kon hy opvriend word. In die geskiedis van die groot trek, Daar die machtige groepere van die Stavrikaanse volksverlede mint my rits uit as een ontwikkelde man van sy tyd en een symbool van wet en orde. Hy het sy dagdag goed gedoen, al was dit ook dat hy op die oevers van die klein toegela om ten slotte sterwend die versichting laat ontval het. Dit is my gegaan soos Moses. Ek het die beloofde land gesien, maar bewoon sal ek dit nie. Vooruns kom by Petrus la Fras Piet Eis. Kom ons luister na David Foré met Pireplaas. Ik De pro van hierdie las met jou. van my brood met rechtum. Er op En ek hou van een stoer wat jy my stop in En ek hou van jou Net zoals jy is Ja, ek hou van jou Net zoals jy is Ek hou van mijn melk wat eet die snelle kom En ek hou van een vleesie met de veekie om in ek hou van jou Net zoals jy is Ja, ek hou van jou Net zoals jy is Want Daar word vir my dit pro piere plaas. Ons kom by Petrus Lafras ys, Piet ys. 1797 tot 1838. Petrus Lafras ys, Piet gebore te Potberg, distrik Swellendam, tans distrik Pdra Stuur, gedoop 23 Oktober 1797, oorlede te Italien in Zululand. 11 April 1838 Voortrekkerleier was die derde en bekendste sien van die 15 kinders van Jacobus Johannes' huis en sy vrou Susanna Margareta Margaretha Mooman. Huis' vader was een wel welvarende boer wat aanvankelijk in die strik Solendam geboer het, maar 1822 met sy grootgezin en ander familielede na die distrik uitnage verhuis het, om hulle in die westelike Tsitsikama-wijk te vestig. Huis was 'n ondernemende dynam dynamische jongboer, wat steeds nieuwe probleem en plekke dier testend onderzoek vanaf sy plaas aan die kome riviermond, waar sy familie by hom gewoon het. Later word hy ook in die oostelike Eitenaagse wijk onder Boesmans as beespoer aangetreef. Daar verwerf hy weie vriendenkring, dier het hy sowel Graamstad as die dorp Eidenaag besoek en aan perde reesies daar deelneem, saam met onder meer Britse officiere. IJs was fysiek beweeglik, een bedrewe ruiter en intellectueel wakker. Hy kon makkelijk met mense uit baie groepen en klasse in die oostgrensdistrik communiteer daar het groot van die stevige blonde jongleier uitgegaan wat hom in die kritieke jare op die vooraan van die groot trek van heel wat steen onder die beestboere op die kaapse seitkis verseker het. IJs het met die probleeme van Zuid-Afrika geworstel en het ook kennis geneem van die lotgevalle van viriele jong VSA. IJs was die enigste vername voortrekkerleier wat op die slagveld geval het. Sy dood in die van sy sê en Dirkie het hulle naam in die geskietskruivinge van die groot trek verewig. Eers na die geslag of die slag by bloedreveer 16 december 1838 is sy beendere versamel en op die familieplaas Eistorens by Pieter Maritsburg begrawe. Later is sy op weltevrede in die distrik Eertrecht haar begrawe. Hy sê het oor een onbetooste leersoedanighede beskik en sy neemende persoonlikheid het hom in staat gestel om van baie ondersenders te wen. Tydens die grensoorloon die Kaapkolonie en die strafexpedisie teen die Matabele het hy hom as onverskrokke krijgsman onderskui en die achting van sy medeburgers verwerf. Sy onafhankelijkheidssyn, wat soms as kopigheid vertook is, het hom echter van erkende trekleiers vervreemd en daartoe bygedra om my oneenigheid onder die trekkers te skeep. Andries Wilhelmus Jacobus Pretorius, 1798 tot 1853 Andries Wilhelmus Jacobus Pretorius geboorde te Graf Rynet, 27 November 1798, is te oorlede te groot plaas, distrik Pretoria, 23 Juli 1853 voortrekkerleier was die oudste van 5 kinders van Martinus Wessel Pretorius 19 oktober 1746 tot 29 september 1831 en sy vrou Susanne Lisbeville Joon 1766 tot 6 mei 1844 Afgezien van half broers en half sisters, uit sy paas eerste huwelijk was Andrie sy broers en syster Johanna Of Johannes Lodewijk, Herkides, Susanna en Henning Pretorius Nikolaas Pretorius Pretorius is een van die grootste vigiere uit die Zuid-Afrikaanse verlede As voortrekker leert Toringai toring Verboos die tijdgenote ty, uit En as aanvoeder van die Afrikaner domse strijd Tien die Britse imperialiste Neem hy onder die negentiende eeuwse staat man in sy plek naas SCP kreer in. Hy kom vir die eerste keer in openbare aansien toe hy daar die donker dag na die dood van Pieter Ratief met die leiding van die veldocht die in die Zulus belast word. In oomlikke van krisis is hy die persoon na wie die boere, op, boere opsien vir leiding. Want al kan hy sy demokratisch gesinde volksgenote sy invloed in tyf van ris in vrede bekamp, maak sy sterk persoonlikheid, sy helder denkvermoe, sy buitengewoe, rednaarstalent, sy besondere organisatievermoe en sy verbaasende drijfkracht van hom een natuurlijke kese wanneer die krachtige greep van een sterk leire nodig word. Met die slag by bloedreveer verewig hy sy naam as krijgsman en in talreike gevechte daarna sowel Banto was Brit, bewees hy nog eens sy krijgstalent. Maar Pretorius sy aanspraak op die plek in die voorste rei van Zuid-Afrika sy historische figiere beris ook op sy prestatie as staatsman. In staatsangeleentede toon hy een breer visie, een skerper inzicht en een groter vernuft as enige een van sy tijdgenote. En waar sy volksgenote sy vrijheidssyn nog nie uitgegroeid tot een ware nationale bewisheid nie, is by reeds die eerste klanke van een syver Afrikaaner nasionalisme hoorbaar. Sy eie stadkundige denkbeelde wentel vooral om twee pole, sammensmelting van al die voortrekkers in een staat en algemeen erkende onafhankelijkheid vir daar staat. Reeds binnen twee maande na die verbreking van die Zulu-macht probeer Pretorius om al sy volksgenote wat buitak die Kaapkolonie is, tot die eenheid saam te snoer en in die jare daarna beuwer hy hom meer as enigie met anders verstaat kundige eenheid van die voortrekkers. Hy beseef dat die kracht wat in die eenheidsgesintheid een, le, noodzakelik is vir die afdwinging van voortrekkers onafhankelijkheid. Anders is a Potgieter in die Leidenburgers wat van mening is dat hulle die facto onafhankelijke bestaan wat kan behou, dier alle kontak met die Britse overhevende te vermij, of as dit nie help nie, verder te trek. Besef Pretorius, dat hierdie volks vol geen antwoord bied op die steeds noordwaarts skuivende Britses gesag nie. Vir hom is dit duidelik, dat het Doorsland in die weeste en Tsitsi Vlees, sovelle skoors in die noorde en ooste, geen ontvluchting toelaat nie. Daarom is hy bereid omstelling in te neem ten die noordwaardse uitbreiding van die Britse gesag en die stadkundige vrijheid van sy volk desnoods met geweld af te dwing. Hoewel hy by boomplaats val, sief vier sy denksrichting by Sandrivier toe die Britte die onafhangtiekeid van die landstreek te noorde van die Valrivier erkien. Daarmee span die koron op sy strewe vir die staatkunde gevraaid van die Afrikaners buiten die Brits Britse kolonies. Pretorius was een man van indrukwekkende voorkomst, goed boor die gemiddelde lengte, sterk en symmetries gebouw. Die artikels gebruik in die program is die opinies van die onderscheide skrywers en weerspeel nie noodwendig die standpunt van SAIK NIS Radio nie. Ek moet sê die vier voortrekkerleiders is werkelijk uitsonderlijke mense. Onthou, as jy die program misgeloop het, ga na sik.co.za Onder die archief sal jy al die uitsendings kry en jy kan gerust vir jy daarna luister. So groet ek Corrie tot maanig selfde tyd, selfde plek, een heerlijke naweek vir allemaal. Baie dankie vir die ondersteuning. Tot ziens, ek speel uit met een nieuwe sanger, Bla Bram Malerbe, sy liekie of weergawe van Liefde is my nooise naam. Liefde is my neueste woord, soeter als die mooiste koor. Mooier as die melodie, of die mooiste symfonie. Liefde is my neueste soor, sachter als die lente. Say her lips for my Jesus In the dimness of the sky the stars shine like no other light away her heart Into the horizon the pure rays May save for me the Father's day Lift this my noise and Under the city's endless song Flashes of the morning glow Sky that on the er looks so blue Lifts my noise and song Lifts my noise and song Under the city's endless song Flashes the skitteral my licht so blau en in die schemer as die skadies daal ek my nooitste liefde by haar die som reis best ek my die paradies liefde is my nooitste naam In dit in die velds place saam Vluister dit in moore dou Vluister dit er in moore so blau Liefde is my nooise naam Sing dit in die velds in saam Vluister dit in moore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 Het is vir volks eiwe ekonomiese bemachtiging so ons, ons mense kan ondersteun en bezorg die ons eiwe vernuf, koop kennis, ondervinding enzovoort vir ons eiwe voordeel as ook die vir wie ons zorg kan aanbent. Soos is ons een trotse deel van die inspannetwerk. Kom keiger is by www.v.co.za